Sí. El començament d'aquest cas tan singular va ser com un dia d'estiu xafugós. De sobte, em va arribar un missatge d'un antic conegut que només tenia aquestes paraules. Troba la bèstia sagrada. Bugui, bugui, feng shui. El remitent era un tal Pao, un antic company. Si he de ser sincer, entre nosaltres no hi havia ni tan sols una relació que es pogués definir com a personal. Però, empès pel dubte, vaig decidir seguir la pista. En Pau era un vident de Mart molt famós i no em va ser difícil obtenir informació sobre ell, però quan el vaig localitzar, en Pau ja no era entre nosaltres. Però que no va ser tu qui em va enviar el missatge? Aquell que vingui de la direcció posada al nord-est sentirà la peu del cel i sortirà a la recerca de la pedra solar. És el que va predir l'oracle. Eh? Ah! És perillós! Ah! Ah! Oh! No t'escaparàs. Mm. Sou una colla de mal parits. Menge mm? amb mi. Què? Idiota que alú ten? Sí, sí, sí! Yeah Això sí que salvar-se per poc. Eh? Tenim molta sort de ser vius. Eh? Eh? Eh? Ah! Vejam, què feu? Escolta, Spike, qui és aquesta? Eh? Oh La seva nova conquesta? És molt jove per ser la seva amant. Amà, amat, amant, amada... I si és una filla il·legítima? Massa gran per ser filla seva. Gran, més gran, màxim. Caram, caram. No hauria dit mai que la filla d'en Pao fos tan gran. Eh? Segurament no te'n recordes, perquè eres molt petita, però tu i jo ja ens coneixíem. Quina mena de relació tenia amb el meu pare? Quina relació? Ens coneixíem des de feia més de deu anys. Mira que morí d'accident, cara. Quina mala sort. Anant cap a Júpiter, en entrar a l'espai de fase diferencial, ens va obrir una esquerda a l'espai temps. Jaaaa! Yeah! En vols? Sí, gràcies. Eh? És la teva manja, eh? <coughs> oh! Una filla ilegítima! Ah. Lluita! Mata de golla! Sisplau, Jet, digui-me una cosa. Per què va anar a visitar la tomba del meu pare? Vés a buscar la bèstia sagrada al turó, de les quatre divinitats. Això és el... Me'l va enviar en pau per correu electrònic. Quan? Fa tres dies. Just abans de l'accident. Li prego, necessito la seva col·laboració. Eh? És on hi ha la Pedra Solar. La Pedra Solar? La direcció per la qual va aparèixer, Al mes, del dia, l'hora... Són òptims per l'endevinació. Sobretot per trobar alguna cosa. Ho dius de debò? I tant que sí. Li prego, Jet. Això mateix. Encara no, senyor. Sí, senyor. Entesos. De quin humor està l'amo? A tu, què et sembla? No gaire, però segur. No me'n parlis. Au, oh, anem. Jo no tenia cap obligació envers en Pau, i encara menys envers la seva filla. Però tot i així vaig decidir ajudar-la. Hi havia massa coses que no encaixaven. Per quin motiu m'havia enviat aquell missatge abans de morir en pau? Quin significat tenien les paraules del missatge? Qui eren en realitat els paios que ens van assaltar? A més, aquella noieta tenia alguna cosa que m'atreia. Mm -mm. tres classes d'energia. L'energia del cel, és a dir, l'energia que ve del sol. L'energia de la Terra, és a dir, l'energia que surt de la Terra d'un planeta. I el magnetisme, és a dir, l'energia que mana de les persones i dels éssers vius. L'energia dels éssers vius? Normalment, al cos de l'ésser humà hi ha un camp magnètic. Aquest camp actua sobre el camp magnètic de la Terra que, al seu torn, reacciona amb el camp magnètic dels homes. La tècnica que regeix les anomenades energies de la mare natura, rep pel nom de l'aigua i el vent. El gelat. Eh? Ah! L'aigua i el vent. Quina diferència hi ha amb la resta de tècniques? Les altres tècniques només serveixen per fer pronòstics, però l'aigua i el vent té el poder de canviar el destí. Per exemple, si algun dia arribo a ser una mestra de l'aigua i el vent com el meu pare... Eh? Què passa? Pensava que mai no vaig gaudir d'un moment com aquest, també. Ei, ei, t'aviso que no tinc l'edat que et penses. Com a màxim podria ser el teu promès. Bé, no volia dir això. Què coi m'empatollo? Diguem que podria ser el teu germà, gran. El gelat. Eh? El gelat! Què? Continuem passejant- eh? El turó de les quatre divinitats que esmenta el pare podria ser l'edifici de l'Hotel Muntanya. És aquell d'allà! Què? Seiri, el drac blanc. Biaco, el tigre blanc go la tortuga. I s'usà col·au Fènix. S ah. Si sí, esclat la llei de la Creu Celest. La pedra solar és aquí. Ho dius de demò? Són allà. Són allà. Mira. Molt bé. Oh, i... oh, oh! Ah! Què és? Per és la Pedra Solar. Segur que és aquesta? Anem. Ei, què passa, Jet? <tots> oh! Sortiu del mig! Què us passeu? Una ampolla de loacho sense got. <coughs> <coughs> Ei, es pot saber qui sou? <sus> Et penses que t'ho com aquell qui res? <coughs> Som del rost, Mirka! Ja, sou de l'organització. Per què ens heu estat perseguint? Això, això, amic meu, no t'ho puc dir encara que m'han m'envisi a l'altre barri! <tots> no aconseguim liquidar en pau i ara hem de capturar la persona amb qui es va posar en contacte! <tots> ah! És veritat! Nosaltres només rebem ordres! No sabem res més, res més! No crec que m'enganx. Ah! Senyor Jet, mm? el meu pare... encara es viu? Les paraules d'en Pau ens van indicar l'indret on estava amagada la pedra. I si es viu en algun racó? Què vols que faci ara que ja hem trobat la pedra? El misteri, en comptes d'aclarir-se, es va començar a complicar encara més. De tota manera, vaig decidir analitzar l'única pista que teníem, la pedra. És un fragment lunar de l'època de l'accident del portal. Els mestres de l'aigua i el vent en diem pedra solar. Absorbeix les deformacions espai-temps. Conté una gran quantitat d'energia, una quantitat incalculable. Mm -hmm. Jo diria que és una pedrota com qualsevol altra escolta més o menys quan creus que deu valer. Au, prou! Vosaltres dos si voleu fumar, sortiu a fora. Què? Però si tu també fumes com un carreter? A partir d'avui queda prohibit fumar aquí dins. Reno no, i deu ser una broma, no? La nau és meva espaig i aquí mano jo. Entesos? Meifa, i ara què vols fer-ne, de la pedra? Doncs la veritat és que no ho sé. No sé quines intencions deu tenir ara el meu pare. Eh? Eh, eh, Eyn, eh, Eyn, pare! Eh? La brúixola! Què passa? No pot ser, però si li tret limant. Sí, és clar. Deu ser això. Mm -hmm. I tant que sí! Què? És lògic! Si no vaig errada, el meu pare tenia una altra pedra del sol. És probable que la seva pedra atragui la nostra per indicar-nos l'indret on és. Potser aquest és el motiu pel qual ens l'ha fet anar a buscar. Però, Jet, per què havia d'enviar-li la carta a vostè al meu pare i no a mi? La seva filla. Eh? Caram, caram, caram, caram... Tu què en penses? De què? De la relació d'en amb aquesta noia. Que no fan bona parella? Els homes que no saben aprofitar la seva joventut, de grans tots acaben corrent darrere les jovenetes. Vols dir? Mira, els homes no seguiu cap mena de lògica. El meu pare creia la tècnica de l'aigua i el vent més que la gent. Era molt poc sociable. Per aquest motiu, la meva mare va marxar de casa i se'n van endur amb ella quan jo tenia set anys. El meu pare, gràcies a les seves habilitats, ens hauria pogut trobar de seguida. Però mai no va intentar localitzar-nos. Devia tenir els seus motius. Per què vivia assajat per aquells homes, el meu pare? Per què anava amb males companyies? Sisplau, expliquin quina mena de vida portava! Qui era realment el meu pare? Quan vaig conèixer en Pau, era conseller de l'organització i jo era policia. Quan em va començar a passar informació sobre l'organització, estava clar que la volia abandonar. Però un home com ell, que coneixia els segrets més importants de l'organització, no s'ho podia ni plantejar. Segurament va actuar com ho va fer perquè no volia posar en perill la seva família. Però això només són suposicions. Quan el vegis ja t'ho explicarà a ell. És aquí, molt a prop. Aquí no hi ha res. El radar? Cap reacció. No pot ser. Ha de ser per aquí. No estic convençuda. Eh? Eh, eh, un moment. Ah! Esperem visita? Quins paios més pesats? Spike, fei, anem. Ei, que no era teu, això? Ah. Si no voleu morir amb la resta del passatge, col·laboreu. Oh, quina creu, senyor. A vegades és divertit treballar perquè sí. Seré el follet que concedeixi el desitge a la princesa. Ah. Qui, tu? Un sense pilot, que són els ennats, per casualitat. Uh, uh, que condena que ens atrapen! Entesos! <tots> Què passa? El que sembla si apliques una descàrrega forta d'energia a la pedra. Allibres l'enorme potència que reté el seu interior. I aleshores, què podem fer? És una estratègia molt desesperada, però... Fes el que sigui, però afanya't. Ja és a dins. Bé... i contra la pedra amb el canó de plasma. I aquesta és la gran estratègia? Has arribat a temps, Jet. Què? Pau, però no. fa feia molt temps que no et veia. Ah! Ah! Pau, ets en un camp molt inestable. No em puc acostar més. Ja no hi ha res a fer. M'estic quedant sense oxigen. Ah! Et vaig enviar el missatge, Jet perquè volia que portessis la meva filla fins aquí. Ja. I això vol dir que amb la tècnica de l'aigua i el vent ja havies predit que vindríem. Sí. No és veritat, Pau. No has sigut tu qui ens ha fet venir, sinó que la Meifa, la teva filla, ha decidit venir per voluntat pròpia. Sí, potser tens raó. Probablement he pagat M' fa. M'alegro d'haver-t'ha tornat a veure abans de morir. Para... M'he passat la vida, odianta. Para, m'he passat la vida de testanta? Però tot i així, no. Pare... Encara no sé si vaig fer bé de portar-la fins allà. Sigui com sigui, el cas va quedar definitivament tancat i la meifa va tornar a Mart. Ràpidament van treure el prohibit fumar de la sala d'estar i tot va tornar a la normalitat i no semblava que res hagués canviat. No, de fet va canviar una cosa. Vaig deixar de llegir les pàgines d'horòscops de les revistes. Ja ens veurem, cowboy de l'espai. Chiteta to nakeku ni wa amari ni mo toki wa sugite shimatta mada kokoro no hoko bio iyasen mama kase ga fubiteru de dare ka nai ekure やつは口笛と共にやってきた。湖上馬に乗って現れた男、アンディ。彼は一体何者か敵か、味方か、それとも本物のカウボーイなのか次回、衝撃の SF まことに気を変。カウボーイファンク。ちょっと世界観が違うんじゃねえか